busca amor novas artes novo engenho para matar-me e novas esquivanças que não pode tirar mas esperanças pois mal me tirará o que eu não tenho olha e de que esperanças me mantém vê de que perigosas seguranças pois não temo contrastes nem mudanças andando em bravo mar perdido lenho mas com quanto não pode haver d e s g u s t o um desesperança falta lá me esconde amor um mal que mata e não se vê que d i a z a que na alma me tem posto um não sei que que nasce não sei onde vem não sei como e dói não sei porquê